Fatir surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 45 ayədir. Bağışlayan və mərhəban Allahın adıdır. Göyləri və yeri yoxdan yaradan İki qanadlı, üç qanadlı və dörd qanadlı mələkləri Peyğəmbərlərə elçə edən Allaha həmd olsun. Allah məxluqatda istədiyini artırar. Həqiqətən Allah hər şeyə qadirdir. Allahın insanları əta etdiyi mərhəmətə, verdiyi nimətə, ruziyə,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 Onu özünüzə düşmən tutun. O özünə uyanları cəhənnəm əhli olmağa çağır. Kafir olanları şiddətli əzab, iman getirib yaxşı işlər görənləri isə bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir. Pis əməli şeytan tərəfindən özünə yaxşı göstərilib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 Allah dərgahına yaxşı əməl qaldırar. Allah pak sözü eşidəndir, Salih əməli də qəbul edər. Pis əməllər edənləri şiddətli bir əzab gözləyir. Onların qurduqları hilələr boşa çıxar. Allah sizi, atanız Adəmi torpaqdan, Sonra nütfədən xəlq etmiş,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 Taxtığınız inci və mərcan kimi bəzəylər çıxardırsınız. Onun Allahın lütfündən, neymətindən ruzu diliyib axtarmağınız, ticarət etməyiniz üçün gəmilərin də orada suyu yara-yara üzdüyünü görürsən. Bütün bunlara görə bəlkə Allaha şükür edəsiz Allah gecəni gündüzə, gündüzü də geciyə qatar.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 Bir çərdək qabığına belə sahib deyirlər Əgər siz onları çağırsanız Dua etsəniz Onlar sizin çağırışınızı eşitməzdər Eşitsələr də cavab verə bilməzdər Çünki Allah onlara nit qabiliyyəti verməmişdir Özləri də qiyamət günü sizin Onları Allaha şərik qoşduğunuzu Onlara büt kimi ibadət etdiyinizi danacaqlar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 Ya Peyğəmbər, sən ancaq Rəbbindən onun əzabını görmədikləri halda qorxanları və vaxtlı vaxtında namaz qılanları qorxudub xəbərdar edirsən. Hər kəs günahlardan, küfürdən təmizdänsə, özü üçün təmizlənmiş olar. Savabı özünə yetişər. Axır dönüş ancaq Allah'adır. Çor ilə görən Eyni olmaz Zülmetle nur da Eyni değildir Kölge Seriniyle isti Eyni olmaz Dirilerle Ölüler de eyni değiller Bütün bular kimi Kafirle mümin Küfürle iman Cehennemle cennet Batille Hak da eyni olmazdır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 Açıq aşqər möcüzələr, Səhifələr Və Tövrat İncil kimi nurani kitabla gəlmişdilər. Sonra mən o küfridənləri Əzabla yaxaladım. Ya Peyğəmbər, Bir görə edin mənim onları inkar etməyim, Nəmətimi nifrətə çevirərək Cəzalandırdığım necə oldu? Ya Peyğəmbər,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 Allahın kitabını oxuyan, namaz qılan, özlərinə verdiyimiz ruzilərdən Allah yolunda gizli və aşqar xəcdiyənlər, kəsad olmayacaq bir ticarət, savab umanlar ki, Allah onlara əməllərinin mükafatlarını versin və öz lütfünlə, kərəminlə onlara artırsın. Həqiqətən Allah bağışlayandır, qədir biləndir.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 Bu, kitaba varis olmaq, böyük lütfdür. Onlar, ədin cənnətlərinə daxil olacaqlar. Orada altın bilər zilər və incilərlə bəzənəcəklər. Libasları da ipəydən olacaqdır. Onlar, deyəcəklər, qəm güssəni bizdən uzaq edən Allah-ı həmd olsun, həqiqətən Rəbbimiz bağışlayandır. Qədir biləndir. Elə bir rəb ki, öz lütfü kərəmi ilə bizi əbədi qalacağımız iqamətkahta yerləşdirdi. Orada bizə nə bir yorğunluq üz verəcək, nə də bir məşəqqət, əziyyət toxunacaqdır. Kafir olanları cəhənnəm odur gözlüyür. Orada nə oğların ölümünə hökm olunar ki, ölüb canları qutarsın, nə də əzəbları yüngülləşər. Biz hər bir kafiri belə cəzalandırırıq. Onlar orada fəryad edib dəyəcəklər, Ey Rabbimiz, bizi burdan çıxart ki, Salih əməllər edək. O əməllər yox ki, dünyada edirik. Onlara belə dəyəcəyik. Məyər orada sizə öyüd nəsihət qəbul edəcəyik kimsənin, Öyüd nəsihət qəbul edəcəyi,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 Ya Muhammed. Məkkə müşrikləri nədir? Mənə bir göstərin görüm. Allahdan başqa ibadat etdikləriniz yer üzündə, yaxud yerdən və yerə bənzər şeylərdən nəyi yaradıblar? Yoxsa onların göylərdə Allahla bir şərikliyi var? Yaxud onlara ilahi bir kitab vermişik və Allah'a şərik qoşmaq barəsində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 Daha artıq doğru yolda olacaqları barədə, Allaha çox möhkəm andişmişdilər. Amma onlara belə bir peyğəmbər, Mühəmməd əleyhisselam gəldiyi də, Bu ancaq onların nifrətini artırdı, Hak yoldan daha da uzaqlaşdılar. Bu isə onların yer üzündə təkəbbür göstərmələri, İman gətirməyi özlərinə sığışdırmamaları,